pois, moi boas tardes, señoras e señores aquí desde a Radio Samboy, desde Galegos Novais aquí de Radio Samboy Si sean vostedes, benvidos a este programa que vamos a estar en, con este programa durante dúas oriñas falando en lingua galega e eh, eh, temos por aí eh, bueno, o equipo que temos que cada xoves casi sempre somos o mismo equipo alá nas vías de son, pois, pues, temos a Fernando moi boas tardes, Fernando E aquí o meu carón Xulio Coixil, moi boas tardes Xulio Boa tarde, benvidos queridos E Nova... este que nos fala Armando Fernández eh, se, eh, Temos tamén unhas enderezas Que por exemplo o blog É o que máis se visita E o Facebook Son os que máis se visitan Que é galegosnovais.blogspot.com Este é o blog e Tamén temos un correo electrónico Que é galegosnovais@gmail.com eh en o en o Facebook, pois con poñer galegosnovais xa xa os teñen os vostedes aí. Pero Xulio sempre que empezamos un programa ou que encetamos un programa, sempre o facemos pois con algo de música para adubiar todo isto. Así que Fernando, ondallo o play. un poquinho música, Xulio, e vámonos ir ás terras de Moaña, a esas terras que o mismo ti que eu queremos tanto, <risas> e sobre todo que nos debe estar agora, pois pase, fa, dando un paseiño por aquel paseo marítimo ao lado da praia de Xunqueira, mirando a Vigo da frente, agora que xa se acerca a noite, se ven aquelas luces que se confunden ca ría, e máis As de e ademais agora que xa o señor alcalde encendería todas as luces, ve, vamos, vemos a vigo desde longe. Il, ilumina, iluminación, de, bueno, pero, dálle, dálle, ben ao noso, Vá, vó, pero vamos dálle ben vida ao noso convidado de hoxe, que é nada máis e nada menos que Luís Chapela. Moi boas tardes, Luís. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ben, benvido, moitas gracias por atendernos, Luís. Moitas grazas, sabor, hombre. Eh, parabéns, felicitacións por ese novo, esa nova publicación. Sí. Pero un rapaz da aldea. Sí. Sí. Aí vai, vai andando, vai andando facendo camiño, eh. Sí, fa, facendo camiño, pero recentemente non só metes publicado, sino tamén presentado eh, eh... Sí, sí, sí presentando por, por don, donde se poida, non? De momento, uh -huh. tal como estamos. Uh -huh. E temos programado dúas presentacións, unha en vivo pa Xaneiro e outra en Pontevedra. Ah. E, eh, bueno, vamos facendo o camiño aí cunperoso, eh? Sí, ah, sí, sí a me, a, ademais seguro que vos a, a, que gustará gustara xente. A mín teño entendido que que estiveste de na, na biblioteca Neira Vilas tamén, non? si sí. sí, o xea que vamos eh, aí sabes como é? Ahora vai recorrendo porque este é un libro que que é unha parte das parroquias, das aldeas, entón é convinto presentá-lo uh -huh. nesses, nesses sitios pequenos onde tamén se fai cultura, non? Uhum. -huh. Uh -huh. Bueno, bueno, que é eh, conveniente non somente onde se fai cultura, como dix ti senón tamén noutros no, no sitios eh, ta, me parece que o Xan Leira tamén falou de ti, de, de, de ese traballo e eh, tamén es outro día que estive en, a fin de semana en, en Pontevedra no Culturgal, no, no dixime Manolo Manuel López Rodríguez, sabes, ese poeta que sí. tamén presentou aí o, o, o seu libriño, pois sí. dixime, estarei ali en, en, con eles <risa> s, s, Xuntadas por sí, moita sí. xente de cultura aí, moita xente de escritores. Sí. Sí. Home, aquí hai un bolote, eh? Escritores, músicos... Aquí é verdad que, aquí no Morraso, isto produce moito, eh? Como, bo, como dicen por la miña terra lá, por a fonsagrada en Ávia de Suarna, pois pues, hai unha boa cordada deles, eh? Ah, tamén, tamén, porque lá tamén eche eh? Un bofeixe, un bofeixe. Bo este, este día ainda estuvemos aí tamén no no cumprenos de Vázquez Pintor, a uh -huh. que fixamos un homenaxe en Cangas, unha presentación, si, e moi bonito, participou xente prácticamente de, de, de todo Galicia, direi eu. A. Uh -huh. Y se fixe unha publicación moi moi acorde. Uh -huh. e vamos, para rendir un homenaxe home e e moi ben, moi ben. Sí, é un, un... A máis merecedor tamén, máis pintor. Sí, é sí. Unha, unha grande persoa. Totalmente. Que... Sí, tanto, sí. tanto a nivel poético como a nivel de narrativa, uh -huh. eh, a mí, eu tiño lido alguns libros dele en, en narrativa que, que vamos, son... Un... Uf, uh -huh. É unha maravilla, unha maravilla. Sí, bueno. sí, sí. Bueno, pero estamos... que, que Queremos falar de, de ese traballinho do rapaz, do rapaz da aldea. No? Rapaz. O sea, a, a ver, contanos cousas dele. O bueno, Xa... O, rapaz, o, rapaz bebe, o rapaz bebe na na, na do povo na, na, na uh -huh. nosa xente maior que cada vez me topo con que quedan menos queda sí, uh -huh. menos xente maior para falar con eles uh -huh. e e claro es esa verdría que cando eu, eu cando vou falar eu me topo que vou falar con moita xente maior uh -huh. que nunca hay nadie xa ni esquitalos uh -huh. uh -huh. entonces claro que chega unha persona que conversa con eles que se tira ali unha hora ou dúas falando e tal uh -huh. para eles é unha, unha cousa moi gratificante sí, señor. Eh, ademais que sempre ten cousas que contar porque eu digo, unha persona maior sempre ten cousas que aportar vale, é unha biblioteca eh, é unha biblioteca, a verdade que sí. sí, sí. bueno, si a pena é que cada vez van, van quedando poucos si sí. sí. Vou cos pero... rapaces da aldea sí. Como rapaces da aldea, igual, sí, igual. Cada vez se menos rapaces tamén na aldea Pero, sí. pero xo Se ve que comeza a súa escola Cando vai á escola Se ve que comeza lá polos sete anos ou así ¿no? sí, sí, sí. Sí. Sí. Probablemente antes Incluso antes ¿eh? uh -huh. Porque foi aí Eu recordo que la, aquela muller, señora Rosa ah. que, que, que sempre Claro, para pa meterse comigo o sí. dicía Eh, a ver, Loixinho, en, en, que, en que libro andas? anda nos raias, non? Os que eran as letras, as primeiras sí, letras claro. sí, sí. Então, claro Eu jamás lle, lle, lle, lle tomei aquilo Porque foi, foi unha gran muller uh -huh. Despois escrevin Cousas dela, enfim okay. e, Pero claro, cando eras un rapaz De 4 ou 5 anos Porque eu fui unha escola eh, Con meus irmáns. Uh -huh. Eu era pequeniño cando morreu o meu pai Entonces, claro, tuven que quedar... Eh, ellos iban a la escuela y que ir con ellos, claro. Ló, lógico. Entonces, entonces, claro, no salíamos de allí. Sí, sí daquelas da rayas, non? Como uh -huh, decía sí. a senhora Rosa <risas> Escoita eh, ese libriño que é eh, feiticeiro a mi me gustou un momento xa volvín a repetir algúns capítulos porque en realidade sí. son cativiños e sí. son fáciles de, sí, sí, sí, de sí, sí, entender sí, sí. Por certo, teñen as ilustracións son túas? Non, non, non As ilustracións fixo é Evaristo Pereira ah, mm. que fai Muitos libros incluso acaba de publicar un aí en Galaxia que tamén lle fixo é ilustracións incluso fai ilustracións pa, pa libros da, da de, de escola dos mm. institutos, dos mm. colegios este, este mm. libro tamén compro aí para pa, a pa escola eh? é, é, sí, sí, sí. é moi importante para os cativos é un verdadeiro artista eh? sí, sí, sí. mm -hmm. bueno, a verdade que si sí. per, pero o libro este debe percorrer polas escolas debería, eh? debería. Home, debería debería o que Eu penso que sí, pero bueno, sabes como é isto, non? Sí Mira, outro día venían uns rapaces a, Que os mandaron do instituto Querían facer unha entrevista A unha persona que falara Gallego, Cuseceo, sei Sequeda, Morrazo e tal E aparexeron por, a, por ali por a porta sí. E dixen, bueno, é nada Ali tres ou 4 minutos O que duraba o, o, sí. o tema este do teléfono, non? Sí. Sí. E, é bueno Encantados de vida. Sí. claro, hombre. Lógico, lógico. es incluso lle rejalé o libro y tal. Bueno, marcharon máis felices, ¿no? Contentísimos, claro que sí. Claro. Ver, bueno, eh, eh, hai que, que promocionarlo hai que decir aos mestres ya no sí. instituto Hombre, sí. tamén que, que, que ese libro compre darlle unha unha voltinha porque ademais os capítulos son cativinhos son, son suficientes sí, sí, no, no... sí, sí, Vendeuse moito incluso para pa cativos para rapaces pequenos uh -huh. polo feito de, de, de ler as historias claro. e, incluso que, e incluso que poden pintar os debusos Entende? Por eso tuvo un pouco e incluso para para pa esa estación, non? Uh -huh. sí. eh, eh, eso, por eso digo que que pronunciar... Por certo, que dentro das de esas, esas pequenas, eu, eu digo dicollas historias de, do, sí. do, do, do rapaz do da aldea, algunha delas eh mmm maia a maioría delas como diste recibiche les desas bibliotecas andantes son maiores. e ti sí, mesmo tamén invitaches algunha, pero algunha das que máis che, che fixeron mm, eh, non sei. Que máis che entroua adentro, que máis a gusto te sentixes con elas? Con escribindo, moi mira, pode ser aquela cando, cando foi do, porque era unha ilusión. Era unha ilusión que eu tiña de, de que vinha a piorza un, un avión a pagar un lume, ¿no? ah, mm. ah, ah. Entón claro, Aquela rautada del rapaz sí. eh, eh, plantee el lume a tomada. Plantee lume, plantee lume, sí, sí, sí. Pero resulta que eh, acudió, <risa> a, acudió a gente de todos lados a apagar el lume, pero el helicóptero no me sí. veo. <risa> claro. eh, eh, eh, entonces, eh, por... ¿no te imaginas? Yo tuve que andar escapado aquella tarde toda, por lo menos, de las vejas de un millón. Y <risa> eh, después, eh, después eh. castigado. Ui, é que tunda, é que tunda. Tamén, homen. Oh é que tunda. É demais, non é iso, é máis que a tomada era dun petruxio daqueles malos, malos como a saudación, eh? E ainda máis. Dios mío, eh? Dios mío. Sí, sí, sí bueno, rapaces, sí, son así, son rapaces. Eh? Exactamente. Home, claro, pero era, a vida era, era así, non? Que claro, naquele, é máis naqueles tempos. Claro, ou coma daquela cando estábamos, aquel outro relato que hai, que, cando estábamos agardando a comida da boda, ah. que era todo un acontecimento, a boda da casa, que viñan as coxineiras a facer, claro, a necesidade, que se te facías, facías majas na boca pensando na comida. E, e, e antes da comida, o, o meu irmán, sojando por debaixo dunha, dunha viña, de, de, de, de, de, de viña dunha parra de viña en ranchas e nun alambre caíron xos dentes todos Venga, a la vaia comida a la vai valla... bueno, vale. pois pues, imagínate, non? Sí, sí. un cabreo tremendo cun meu irmán, que sabe dioso o dolor que estaba pasando uh -huh. pero nós cabreados con el porque fastidió xa Claro e claro. a comida, claro é. É verdade. Pois, te, todos estes son, son a, a, Entre comillas, anédotas tamén, non? Si, si, si, claro, claro sí, sí, sí, sí. Son anédotas, son sí. anédotas Bueno, e os maiores que leen eso seguro Que tamén se preguntan Ti fixeches este ti fixeches aquelo Si, sí, si, sí, totalmente Porque ademais, sí, eles en moitas cousas Se xinten identificados Ident... tamén claro. claro. A xente das... maior Xente do, dos anos 50, 60 Totalmente identificados Si, sí, e mm. algúnas destas tamén as fixeron eles Sí, sí, seguro, seguro. <ríe> sí, eu este claro. día... Ver, este día estaba falando con a senhora, e claro, eu estaba aí sin profundizar, porque no. este é complicado, então, sí. dicía eu, usted se acorda, tal, tal, e, e acordaba-se, então ela me dicía, mira, vou te dicir unha cousa, e Solina foi unha das mulleres máis guapas que eu mirei nesta vida. dima señora eu... Pensaba un mismo que la cuando tenía 13 años. Claro. O sea, y yo en día, efectivamente, yo sé que hay tiempo que no la veo, ahora uh -huh. tengo 80 tantos años, pero ella me decía que la vió otro día y que la estaba sí. impoluta de, esa, sí, de esas sí, sí, personas, sí. ¿sabes? Pero es una historia longa ¿eh? Uh -huh. Porque esta es una historia de amor terrorífica. Que sí, pasa. Sí. Que yo estaba falando con ella... Eh, de, de, de moitas cousas da aldea non? Uh -huh. e unha destas esta este sí. tema non? Sí, realmente sí. era unha muller superfermosa uh -huh. e é, vamos, porque é David ten 85 anos e, e, e vamos nada que eh? e, e, e, esta señora iba a festa ou un baile por ele e triunfaba Mi madriña Era tremendo, muchacho Que palabra máis fermosa Mi madriña, esa é de moaña Pero moaña Totalmente Totalmente Luís, que bueno Felicitacións por este traballo Seguro que ainda sigues traballando En outra máis Como como ti dices, estás preparando para poder Presentalo Ano que ven Ano que ven En Vigo e Pontevedra. En Vigo e Pontevedra. E pues... agora temos, bueno, traballos feitos hai, eh? eu xa te teño aquí un cartel, sí. poemarios, teño un par deles, mm. outro libros de relatos que son conversas coa xente maior, mm. recopilado, preparado sí, sí. tamén, pa cando salga, mm -hmm. e é xir, sempre vas facendo cousas, non? Sempre, claro. Bueno, a outra cosa que, que, que eu aproveito a ocasión porque de verdade sí. que tamén Lin eh, eh, Lin é outro libriño dunha, dunha rapaza que tenga algo que ver contigo porque é un artillito leva e eh, eh, é fermosísimo tamén eh? Ah, sí, sí, sí, sí Tens que lle dar moitos recordos, eh? Noite, un sí, eh, so, eh no sobre todo pola eh, persoa que ané e eh, tamén eh, por ese libro sí, que sí, escribiu. Claro, porque sí, a verdade claro. é un libro moi ben feito. Eh? Sí, é unha xenda, eh? Outro día presentamos en consunto. Se ¿Sí? sí, sí. sí, fomos a, a, a, na Casa da Cultura en Tirán, no. presentamos os dous libros en consunto. Ela, o dela e eu o meu. É <risa> yeah. que... Mm, A ver, é como unha axenda de, sí. de, de, de, de sí. digamos, bueno, axenda entre comillas, pero eh, algo que que, que fixo ela eh, na súas viaxes, non? Si, si, Unha cousa fermosa, non? Porque sí, sí, sí, sí. vai sí. con, fotografías a e a todo, sí. moi bueno, as, as fotografías si as veces en color, sí. in, vamos, o color natural. Si. Uh -huh. bueno, quedas abaillado. Sí, eh? sí, sí, sí. Pois eso, felicitacións tamén para, para a tua filla, porque en realidad muy dan, muy dan. Eh, <coughs> é un cousa que no, a mín encantoume. Uh -huh. eh, eh, tenemos tempo de, de poder vol, voltar a, a falar sí, con ela para que, sí. para que nos conte máis da súa historia, que ao mellor está empeñada en facer algo máis, seguro. Pois, seguramente, eh? Seguramente. Eu, a verdade, que non... Perguntar non é pregunto, pero, pero non descartas de que si, sí, eh? Claro, Igual que a ti, sois eh, eh, cun inquieto, inquieto, como pouco se... Pouco is... a pouco, homem, pouco a pouco. Eu agora tenho o fin de semana ocupadísimo, xa se non sei cun com... Bueno, o martes, o festivo, teño todo... Con, con xente maior así para charlar con eles un pouco. Uh -huh, é logo. Bueno, iso fai que a cabeza tamén non pare, non? É. É, efectivamente, é. Efectivamente. Pois, o que tens que facer é falar ca, eh, ca consellera de Cultura e de Concello de Moaña e que é. ofrezcan as escolas este libro de peroxo que os rapaces o lean O, ah, o allén é eh, todo eso. Que non isbirá nada mal eh, eh, lembrar no. todas aquelas cousas que os seus antepasados fixeron. Si, si, si, por suposto. Eso non hai... Aí non hai falla, homen. Sí, sí, está Pero... ben, está ben. Bueno, pois pues alegramos moitísimo, volvemos a repetir xos nosos parabéns que teñen moitísimo éxito con ese traballo que, que estás a, a realizar. E que, ademais, xunto este conxente moi importante e interesante para que uh -huh. a cultura nosa siga mm, o seu camiño e non veza. Oi, mira, estamos metidos en mil fregados, que xa vos contei algúns uh -huh. sí. e, e ora ainda temos o día 13, vamos a empezar un a aquí un embolado uh -huh. vamos a empezar, e nós tamén que nunca dicimos que non entón a hermandade do domen vais a puñer a facer unha exposición uh -huh. sobre o xento aniversario do Partido Comunista de Portugal ah, hombre aquí ai, pois aí tendes a, a, a un matemático que ten moito que dicir non? si, sí, si, sí, si, sí, José, claro José é un grande gustou moito a conversa con ele tamén sí, ademais é un, un home moi entendido moi... ten moito uy. cultura este home José, José, bote o teu programa entero que vos tende na rádio falando, que non me falta ningún papel. Sí é, é, é enorme, enorme. Además, ten, t, t, tivo moita relación con xente moi culta, don Salamago, con... Viaxou moito tamén, non? Moito, moito, moito. Además, mm. sí, porque non hai tempo, é eh, que, que hai moita distancia. Distancia, quero dizer, en todo, non? Mm. No tempo, mm. na distancia física e tal. Pero non hai sen unha persoa... Que, que me se chegou a contar historias e anécdotas de cando foi do, de Portugal, dos clavos, do outro uh -huh, tal uh -huh. cuidado que dá pa... Dá pa, pa, sí, sí, pa tempo, cuidao, eh, eh? Ten moitísima documentación, sí, sí, sí Uy, sí. mi madriño, Dios sí. mío esa, esa cabeza é toda unha biblioteca Sí, sí, sí, a verdad que sí, a verdad que sí, eh? De verdad Eu que... Eu moitas veces quedo, porque ando con el a menudo uh -huh. aquí e para lá, entón a veces vamos a presentar un libro tal E despois, se eu miro, sorprende, eu digo, perco, nada, tiro as horas falando, sen mirar un papel, e non repite nada, estamos todos aquí acojonados, escutándolo, bueno, pero é así, entende? Sí, sí, sí. É que vive. Claro. aparte parte de que o vive, quer dizer, ele, ademais, bueno, Non sei se sufriu algunhas cousas, uh, pero o que si acerto é, é que viviu nas directamente sí, e entón el sí, sí, sí, sí, él... viviu, viviu. Ademais é un tipo moi moi generoso, eh? Sí, sí, sí. Mira, como li pides unha cousa, sí. se, se desfai en en sí, sí, sí, mm -hmm. Porque é un, por suxeir aquí alumnos, incluso de fora de aquí de Galicia, mm -hmm. que tei un pedido para tá, para que li axuden nas matemáticas, nos exámenes e el sin problema ningun, eh? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Cuidado. É un tipo moi fixo traballos, bueno, que xa non son pa contar aquí, cousas maiores, pa conxellos, sin cobrar sí. un duro, mm. sí, sí, en fin, sí. eh? en fin. Sí, sí, no, xa, eh, xa nada máis que falar con ele, xa, se si lle ben a, a bondade que ten e a boa persoa sí, aquí. Moito altruista, moito altruista. A, a verdade que... Si. Sí, sí. A ver, bueno, pois, pues, é eh, eso que fai que os amigos como a ti nos, nos faciliten esses contactos e esas persoas tan eh, sí, eh, sí. agradables como como ti mesmo, non? Si, sí, me, sí, sabedes que non hai fallo bueno, Agradecemos-te moitísimo Oye, Dime. un agradexemento inmenso a vos e eh, uh -huh o programa Mil Primaveras máis, como dixía, non? Sí. Ah, que sigas, que siga aí oh, e claro, eso, no? eso intentamos oh, me, claro. estamos contentos de, de que a nosa xente pues, nos escoite pero ao mesmo tempo que, que, que, bueno, que se chama medianamente interesante ¿no? eh, hombre, non somente, por, supuesto, eh? non sí, somente sí. Por, por falar o galego sino por, eh, por escoitar música sino porque sí, as sí, persoas sí. que, que entrevistamos como a ti, pues, nos poden dar a coñecer cousas interesantes como ese libriño tan feiticeiro Cativiño, pero extraordinario, peroxo, un rapada olea. Sí, sí señor. por muy bien, amigos. Pues nada, que cuando vayamos por Moaña, eh, tenemos que tomar un garoliño de viño. O que, que sexa non hai problema ningun. O que sexa pero acompañado dunha boa conversa é. Eh, eh, sí, sí, eh. Aí, aí sabes que non hai fallo. Eh? Yo, aí non hai problema ningun. E unha boa compañía. Moitas grazas por todo. Unha grande aperta a miúdo. moito. Igualmente. Támos enlleña, a ti, Ta Luis. Adeus Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada Al programa de cinema De Ràdio Samboy Tes que me contar algo ali de Pontevedra, ali que estuveches en cultu, cultural el in Pontevedra. Contame que sei que veches moito, sei que sagotar dunhas ton libros que levabas de Roselia de Castro, eh? Bueno, <risas> boa ban, eh? Bueno, sí, eh, a recopilación dos, dos dez últimos anos Os premios de poesía Rosalía de Castro Pero o importante foi a presentación Que fai 35 anos que non A verdade é que o Club tan solo leva 14 anos facéndose en Pontevedra non? Pero fomos convidados a presentar o, o, o premio de poesía Rosalía de Castro de Cornella E entón estivo ali o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín uh -huh. eh, Fixo de moderador Armando Requeixo Hombre o tocallo pues, Presentou, presentou a Valentín, presentou a Oliver, o uh -huh. presidente da entidade, mais eu, e falamos, pois, desa de de trayectoria de 35 anos atrás, donde se, como se fundou o premio de poesía, como, como levamos adiante, uh -huh. como se editan, xa levamos o terceiro libro de... de de recolleita das poesías que antes de publicálas no libro publicanse tamén na revista Lua Nova Sí sabes? todos os premios que, son, que se fan cada ano publicanse na revista Lua Nova pero despois convocaron a, a maior parte dos premios que se fan en Galicia nos certames que se fan en Galicia convocaronos para facer un pequeno recital algúns poetas, non? Uh -huh. Pois oito certames, donoso, elixiron dous poetas sí, sí. Eh, oh. que, que, bueno, pues encheu un de satisfacción oh, e de, de alegría por o fito honranos que que entre todos os mm, certames que todos os certames que existen el I son mm, dun emolumento bastante grande, non? Sí, sí, eh, sí. O que máis o máis cativo pois pode ser a partir de 1500 €. O noso non non chega a esas cantidades, sí. pero o que te o prestixio que ten o premio Rosalía de Castro de Cornellá sí, sí. é bastante grande e moitas moi das persoas que participan nese premio, pois ou nese certame, pois van máis Polo, polo nome do propio certame eh, que non do, uh -huh. do, do dos emolumentos. A verdade é que hai que mm, mm, non sei, modernizar e, e poñer en en solfa o, o as bases para que poidamos eh, darlle un, un pulo, un impulso máis grande, pero bueno, cando se faga o seguinte libro a partir de aí intentaremos que que, que bueno, tanta a entidade como uh -huh. os que poidan ser em eh, patrocinadores do premio, pois poidamos darlle unha voltiña tamén. Entonces, claro, por certo, o premio vaise fallar este ano que mm. vol repetir son 35 anos, vaise fallar o día 11. Si sí, o día 11, si, sí. que por certo hai unhas celebracións importantes para o día 11. Si, sí. que te me parece que este día apuntadas, non? Sí, bueno, eh, bueno unha carta que recibimos, que normalmente agora vai a recibir por correo electrónico por culpa do papel. E entón, pois, hai varias cosas. Entre eles está o, o, certamen, o certamen de poesía, e despois tamén se presentará un CD gravado pois pues, a entidade tamén, Sí, sí, por o grupo de gaitas eh, de dan e danzas de as y as alleiras, sí, sí. que non poden faltar. Yo o grupo de gaitas senior tamén, eh, tamén. maiores. é ¿Mm? eh, eh, un CD que vamos a disfrutar del, vamos a escoitalo aquí tamén cando poidamos. Cando o teñamos físicamente que vamos tendo inseguida, pois pues... o día 11 presentarase no, auditorio de, Cornella, no sí. auditorio de San Ildefonso de Cornella, me parece que a partir das sete e media. Sí, no, a, no, a das partir das se, eh, da sete da tarde. Eh, no Auditorio de San Ildefonso de Cornella, xunto co, co, coa páxina Xulipedia... Xulipedia, Xulipedia que, que se, eh, o noso amigo... Xulio Simón. Eh, Compañeiro Xulio Simón, pois pues, tamén dará unha conferencia. Sí, que a, virá acompañado de Luís Lozada. Ah, e outro profesor que tamén nos axudou a facer go, é tamén pertence ao, ao xurado de premio de poesía de estran, sí. 35 anos xa. O sea, de despois a noite, eh, tamén se poden anotar precisamente a CEA que eh, sí. haberá un, un, un as normativa que que, que se suelen ter sí, por bueno, aspecto ao eh, eh, coronavirus, pois hai que guarda a, hai que pois guardar certas distancias, aí que guarda, hai, hai que enterarse de que o coronavirus está aí. Sí. E entonces, a CEA, durante a CEA farase a presentación a ah, sí, dos, dos premiados. Premiados, tres. Suelense sí. premiarse en pre tres, entonces aí sí. estará usurado para mm -hmm. decir que quáles son os premiados. E... Eh, Bueno, vamos a disfrutar dun momento extraordinario. De Decidiuse precisamente o día 11 porque si sí, non facía non molestaba porque agora ben si ven, uh, sí, ven unhas datas unha racha de, de, <risas> de festas, de festas po <risas> As, pontes, <risas> non? Ou acuadutos de eh, eh, cual, eh, farán acueductos outros farán unha ponte sí. e eh, en fin. Pero bueno, o caso é que eh, despois xa ben o Nadal tamén, que tamén pois pues, vai a ser eh Esperemos, esperemos que este Nadal sea un pouquiño mellor, que en vez, de reunir, eh, en vez de reunirte con cinco personas poidas reunirte con con 10. Pero bueno, menos ves, pero, tes, como os di, abrazos e os bicos vamos deixalos para outra ocasión. Como, di, como, di, como como nos teñen dito, pois pues eso, ter sentidiño para que cousas funcionen. Eh, cosa funcione senti, sobre todo sentidiño. Si, sí, si. Sí. E entonces pois pues, espero que todo eso pois pues, salga como temos a ilusión de que vai salir ben todo e, vale. ademais, eh, temos... que tamén hai o campeonato de tute que tamén é ah, todo... en entregaránse os trofeos do campeonato de tute e sí. tamén, sí que tan ele trunfiando na mesa no... algún vai romper aza a mesa <risas> <risas> triunfando ah, tanto vale sí, sí, sí. pois, pues, bueno, un bocadinho de música e sí, vamos exactamente, a conectar, pues continuamos ¿no? continuamos No, baixamos un pouquiño a música de do nosso amigo Eloi E entontes pois pues, vamos a música de de Eloy. Sí, a música de Eloi, sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, a música de Eloi. e eh, eh, que estamos escutando de fondo sempre pois pues, es, es, es, ese fermoso disco que nos agasallou con él que foi poucos días estoui que en Sanboy. Eh, vamos a falar con noso nosso correspondente la, na capital da Ribeira Sacra Limón Forte de Lemos eh, dese apartado de quenche se moi boas tardes, José Manuel hola, boas tardes, que tal? boa tarde, aquí eh, agardando a túa participación eh, semanal moi ben, moi ben como le vale? Oxei, pues, sí, aí estamos, non? ¿no? <coughs> eh, con dificultades para conseguir os retos, pero aí vamos, aí sí. vamos. Nah, non avances. No, no. pouco avance, pouco avance, sí. Sí. pero bueno. nah, ni, ni Javier Gutiérrez nin tosar, nin ni ni esta era. Eh, eh. Estamos aí, estamos aí. Eso. <coughs> bueno, gracias por hacerle un intento, eh. Si, sí, a que a ver S que sabes de que antiño ganda de tamén de entrevistar moito. A quen? A Luz Casal. Luz casalos hosta, tamén é boa E Luis Iglesias, tivo xa, no Galegos, no baix? Non Ainda non, ainda mm. non Ó, oh, pois Luís tamén era un tamén Un bon reto, eh? Tamén sirio un bon reto, temos sí, que, sí. Temos, Sabes que mirar... nunca, <risa> temos que mirar a ver A ver se si collemos o contacto. <risa> bueno, pois pues, a ver, intentamos Con Luís Iglesias, xa o sea, era Está ocupado por traballo era, sí. o, o Gutiérrez non dámos chegado Ainda, xa, sí. <risa> sí. pois pues, tamén anda Complicado Si sí. Andar ao tope tamén, cumprir sí, con palo, con pouco de vagar. Eh, a ver, o Iglesia, o coñecido actor galego. A ver, a ver. O, Yo, o George Clooney galego. O George Clooney, eso. Está ben, está ben. Non, como dín algúnas. Sí, como dín algúnas. <risa> sí, sí, ten moitísimas... Sí. Eh... Bueno, pois pues a sí. ver, deixamola aí logo, pues non? exactamente. E mulleres, pois pues, non sei, sé, a María Vázquez tivéstela? Tampouco. Tampouco? Tampouco. Tamén mira, María Vázquez tamén era unha unha boa. Pois bueno, a ver, a vale. ver algún deses que, que quedan aí na apuntado, logo, vale. Si, vale. si. Sí, sí. Bueno, empezamos cos co gústame, os desgústame, de que che preguntaouse que credes? Como claro, claro. tiqueiras. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Vale, moi ben, pois pues, mira, empezamos cos, cos desgústame, tamás vale. polo, polo polo malo deixamos o pouco ao final. Si, sí, moi ben. Mas so, mas sobremesas. Eh. Mirades mirade, desgústame mm, o reparto que fai a xunta do, dos medios para eh, para a prensa uh -huh. eh, di mm, a os, o diario Nos sí. nunha noticia que a xunta reparte varios millóns de euros en convenios cos medios sen convocatoria pública uh -huh. ou seja, para entendernos que o reparte a dedo uh -huh. a liberdade de información eh, segundo este xornal Eh, Aqui no seu no, no, no, no país, en Galicia Está lastrada polo peso eh, Grandísimo do gasto público uh -huh. nos ingresos de casi toda a prensa a subvencios Os medios en galego Aqui eh, Si sí que hai criterios a as subvencios en galego Si sí que hai criterios Enormas uh -huh. eh, Pero non, non son infaragullas aos que reciben os medios en galego En comparación con outros uh -huh. eh, Que van a través de convenios que van, eh, como se sabe para medios a críticos con, con Feijó uh -huh. eh, o mesmo medio di que 149 mil euros o ano eh, van a voz para que as escolas reciban exemplares deste de xornal uh -huh. eh, fomentar a lectura uh -huh. e eh, sin embargo, pregúntanse por qué de exemplares de nos diario ou por exemplo del país non van uh -huh. neses mesmos termos uh -huh. porque son se fai o convenio caboz para levar os xornais aos coles Ajá. e non con outros medios unha pregunta interesante nada gratuita tamén din en nos diario que a editorial que o publica o xornal xermos galeza uh -huh. recibiu 26.000 euros eh, por, por fomentar o galego eh, na, na información uh -huh. e di que representa eses 26.000 euros o ano que recibe Eh, representa o 18% do que recibe a voz a dedo polo seu labor polo galego uh -huh. Entón, se só o 18% do que recibe a voz uh -huh. e, a, e se recibe por eh, difundir eh, o po galego uh -huh. Xa me, me diré <ríe> a porcentaxe de galego que vemos na voz Si, sí, bueno, si sí. No? Si <laughs> sí. É. o, o saque, único, bueno, que, único, eh... único que vi na voz foi cando me fizeron a miña reportaxe ou de vez en cando un, un, un chiste un chiste, exactamente foi o único que vi porque eu Cor... <risa> o eh, pedi pues correcto desgustame esa, ese desequilibrio tan grande sí. tan, tan excesivamente grande ainda uh -huh. que a voz sea un gran grupo de comunicación que o é sí. pero parece-me excesivo tendo en conta que o esforzo o compromiso que ten este medio polo galego é pouco, pouquísimo. Uh -huh. Pois páreseme desequilibrio grandísimo, desproporcionado eh, en relación aos medios, os recursos económicos que recibe da Xunta en comparación con outros medios emerxentes, outros medios que sí que realmente apostan polo galego. Pero bueno, aí sí, queda ese desgustame. Eu penso que a veces non che do mesmo periódico, senón que hai outras cousas por detrás. Bueno, un gran grupo Deixémolo aí Non entremos en, en detalles mais. Que tampouco igual coñecemos moito Pero bueno, sabemos un pouco eh, De que coxe a, a cadela Exactamente E se bueno, eh... desgusta ese reparto no, no, no, Indiscriminado Non técnica... me, no, no me gusta no. Desgústame ese desequilibrio tan grande <coughs> Tan eh, desproporcionado sí, sí. Que hai eh, A hora de repartir Eh, cartos da Xulta para medios de comunicación eh, Tamén me desgusta Pois que a COVID Empeza a facer sí. eh, das súas E eh, tamén estea este provocando Pois cancelacións sí. Unha das últimas eh, A festa da pizza Falabamos sí. a pasada semana De que este mm, domingo sí. eh, O día 5 sería a festa da Pisa En Froxán mm -hmm. Unha festa gastronómica preinvernal No corazón do Courell mm -hmm. eh, No gráfica tradicional E, bueno, acaban da asociación Fonte do Milagro, que son quen organiza, veñen de anunciar esta semana, de anunciar que por mor do, da situación xeral da COVID, que está aumentando o número uh -huh. de positivos en, en todas partes, aquí pois pues, tamén, ou mellor en, en menor medida, pero tamén, uh -huh. por prudencia, decidiron cancelar Muy a dirección deste de ano. Xa o sea, que elevamos dous anos Sí. 20, 21 2021 sen festa da pizza, a ver se a ver se, se recupera e, e non, non se perde esta, digo esta festa en Xebre, fermosa onda Saia. Desde logo. A tampouco me gusta, pois que que volvamos a falar do, do leite, a crise do leite. Pois sí, a... perde 400 granxas pola alza de custos da producción. Si sí, tanto. O prezo de compra por parte das industrias segue a cola do estado. Uh -huh. En outubro, uh -huh. por poñer o mes que hay, de referencia que temos máis próximo, contando que repuntou o prezo que lle pagan os gardandeiros, uh -huh. es subiu o a 34,2 céntimos por litro, un céntimo máis que en setembro, pero ainda así Combre, non, cubre gastos, non cubre non cubre Non cubre Ainda así o prezo está a cola do Estado, como vos digo sí, sí. Onde se pagan de media 35,03 sí. E fixatevos en Astúrias Paganse céntimos. Que pasa cos asturianos? Reclaman máis ou é millón leite asturiana? Con todo o respeto, eh? Si, si, si Eu penso que máis pois, ou menos deve ser igual ya... <ríe> Pois algo, algo pasa en Galiza que bueno, así está o sector eh, hai movilizacións, mm. hai perdas eh, sí, de granjas mm. en outubro, por exemplo o mes que vos digo de referencia baixou o número de explotacións grandeiras en 381 wow. xa que nun mes que se perderon 381 explotacións mm -hmm. parece mesmo Bueno, bastante, eh? Um, moi exagerado, eh? Si, sí, sí, moito, moito, moito, si. Sí. Claro, claro, claro. Vos a, a crise do leite, que se lle paga por litro a os os grandeiros galegos. Hombre, tanto. Mm. e tanto. Aímos os gustame logo. Vale, vale. Gustame que vai baixar ao paro en Galicia non 0,84% eh baixou menos que na que a media estatal, pero bueno, é unha baixada, é importante. Eh, entón, este dato. Uh -huh. O no conjunto do estado baixou un 2,3%, o sea que comparación ca media estatal, pois pues, queda un pouco atrás, pero bueno, eh, non é un dato negativo. É unha boa eh, cousa, claro sí. A única Lugo foi a única provincia que sumou desempregados. Uh -huh. o sea, que os datos do para Galicia for, foron bons uh -huh. este último mes. Pero, en Lugo, en Bargantes, pois, pues, eh, non. Non tanto. Non sacoulleva saco esta, esta mellora. Eh, foi a única provincia que, que aumentou. Bueno. En, vez de baixar, en vez de baixar o número de parados, aumentou. Uh -huh. Bueno, pois aí... Que máis gusta? Mes? Teño hoxe por aquí. A ver, teño outro por aquí. Hmm. Galiza é unha das autonomías con menos denuncias por ocupación de vivendas. Eh, bueno, un bo dato. A falta sí. de pagamentos talugueiro protagoniza xa casi o 80% dos desafi desafiuzamentos en Galiza uh -huh. e as demandas por ocupación ilegal de vivendas descendeu no terceiro trimestre deste ano un 35% respecto ao ano pasado. Uh -huh. O xexa que temos moi bons datos de... de sí, sí, sí. en relación ao baixo número de ocupación de vivendas en comparación uh -huh. ca a media estatal uh -huh. eh, somos de feito a cuarta comunidade autónoma con menos taxa por población uh -huh. con este tipo de procedimento xa o sea que digamos que estamos no posto número cuarto uh -huh. en canto a a, a menos ocupacións de vivendas sí, tanto. que temos menos ocupas eh, a nivel estatal uh -huh. estando pues no cuarto posto que se ocupa pouco en Galizanes Va a o o o gustame, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Exactamente, non no me, sí. no, no me gusta os amigos do allego, así que deixeis que os gratuitos se metan nas vivendas dos demais. Si. Eh, e bueno, en Galicia Pois pues, non temos, a verdade é que nun ha este sibro este problema. Que pre, preocuparnos entre aspas por, porque vaya en aumento, porque xa moita incidencia da uh -huh. ocupación. De acordo. Muy ben, muy ben. E remato, gustame de hoxe, con que eh, Galiza recibirá eh, 6,7 millóns de euros para modernizar a administración. Son fondos estatais repartidos segundo o peso poboacional. Uh -huh. O goberno central distribuirá un centro de 18.000 euros entre todas as comunidades autónomas uh -huh. e a Galiza, pois, pues, van caer 6,7 millóns. Uh -huh. Será a quinta comunidade autónoma con máis fondos de de Andalucía... Uh -huh. Cataluña, Madrid, eh, a Comunidade de Valencia. Para a dixitalización ou Correcto, agora temos que quedar con ese concepto, Julio Armando, dixitalización. A ver, tiene comigo, dixitalización. Va terá unha empresa de cartos para a dixitalización de moitísimos elementos Correcto. administrativos e de empresariáis tamén, non? Tamén. Hai que digitalizar de Charlie. No me sabe? Bueno, a, a, a ver, Armando, a ver. No, eh, que, no sale, que no me sabe, no, no <risa> Muy sí, bien, muy o bon, bien. O bon digitalizador, un bon digitalizador. O, podríamos <risa> hacer un o, <risa> un traba ¿eh? sí, sí, sí. ah. Bueno, pues remato con que se anotací, con la de libretiña pequeña, ¿no? Muy bien, estupendo. Muy bien, muy bien. Aquí, aquí hay algo, ya, a ver. Bueno, teño varias cousas, variadas, aquí un pouco máis aletas de surtido o mm. puétaro, sabedes? Sí. Ah, sí, lembrades vos. Sí. A mí vi... que me eh, gustou que... moito foi aquela que dixeron cando lle preguntan o teu fillo, que, ves das, eh, das colo ou marchas da casa? <risa> <Sí>. <risa> Os touche, esa, non? Sí. sí. A veras ver de hoxe. A ver. Estes lápiceiro para Aí vamos. Tedes? Sí, sí, aí sí, sí. vamos, sí. Bueno, pues a ver, como vos dicir, xa vos digo, eh, é eh, unha cousa variadiña. Mm. Eh, un chiste. Mm. A ver, este é un chiste, primeiro é un chiste, eh. Vale, mm. vale, vamos alá. Están dous no bar e eh, un di a outro, "Gustache Atenas." Atenas. Mm. E o outro di, "En parte si, sí, en parte non." Si, sí. un dous uh, sei que existe por ali na Atenas algo deso, de non? destelo, de non? Si. Sí. Moi ben, moi ben, moi es ben. Just eh, unha ameaza. Mm. outro día tamén escoitei unha ameaza. Oh, Estaban discutindo dous airadamente, perdendo xa os papéis. <ríe> si. Sí. Eh, bueno, había un desequilibrio eh, en canto á estatura uh -huh. dos contendentes, non? Uh -huh. Ah. E di e outro Serás grande, serás, pero ainda ainda fago dour de ti, eh? <risa> <risa> ainda, ainda fago dour, dour de ti. Carai, pequeno, pero Pero matón. Home pequeno fol de veneno. Sí, é. Mm. Eh? Pequeno, pero matón. Carai, isto me Como lle dicía unha muller moi baixiña a Romai a o xogador este, o galego, diciylle Dice ella, Romay, dice allí, dice, hombre, dicen que los potes pequeños están a buena confitura. E a salta llela, Y a mala baba e o veleno. <risa> <risa> está ben, gustou-me, gustou-me, gustou-me. Bon apuntar tamén. Eh, remato cun outro outra especie de chiste uh -huh. que me contaron outro día, eh, que viña a dicir o galego era o único idioma do mundo no que se pode ter unha conversa só con vogais uh -huh. e, e demostrou porque estaban dúas señoras sí. aquí na beira cantábrica uh -huh. falando que ¿no? uh -huh. a conversa súa como vos digo, insisto só con vogais Foi a seguinte. O eu, eo eo, eo eo, eh? Tranquilo. Ademais, ademais co co Con co nomes, eh? co nomes propios, Ademais sí, exactamente. Sí. Efectivamente, sabía esta. No, eu non sabía. Igual non sabía des. No, no, eu, non. Pois eu tamén sempre cousas novas para apuntar, eh? Sí, sempre. O único idioma que, que pode crear conversas só con vogais, eh? Uh -huh. E aí tedes o exemplo. Sí, sí. Oio, é o é o? eh? Bueno, ata aí o... Oh, que enxe perguntou de horas? Pois, moi ben, xo Manuel. Moitísimas grazas, xo Manuel, que teñas unha feliz semana, que ademais agora sí que é, é semana de ponte, non? Exactamente, pasadeo ben. Veña, eh, igualmente. Aproveitade por aí pa Tu faes ponte ou fais... é Ecoaduto. Eu quedo por aquí. Ah, Moi ben. Moi ben, moi ben, sí, eu, eu, eu ben, eu sí a, pon, señor, a ponte sí, fago na casa. Moi ben, veña. Sí, a disfrutar. Pois pues As... a disfrutar. Va. Muitas grazas. A, a descansar se se pode, senón a... <ríe> Ah, seguir trabajando eh Exactamente, el, sí. Dándole a cabeza. Muy eso. Veña, una aperta grande. Una aperta. Veña, otra.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 Escoltar Radio Samboy en directe per internet é moi fácil. Entra ao nosso web radiosamboy.cat e clica a opción en directe. També podes escoltar programas de dias anteriores amb l'opción podcast. Escoltar Radio Samboy allá onde siguis é moi senzill des del web radiosamboy.cat Rádio Samboy Rádio Bueno, baixamos un poquinho a música, Xulio, e vamonos ir, pois, hoxe vamos a falar de, de algo tan dulce como é o mel. Vamos a falar do mel ali, da miña terra, ali da terra de Navia, da que, daqueles puntos tan fermosos, porque non só, só Navia pode presumir de bon mel, eh? que Ourense, pola túa terra tamén alá, eh? Sí, sí. Bueno, o mel en Galicia en case moitos é dos sitios, é bon. Pero agora vamos a falar, pois, con un que produce mel, un rapaz que produce mel, que é Luís, Xosé eh, Luís Pérez. E vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Xosé Luís. Hola, boas tardes. Que tarde, benvido, moitas gracias por acompañarnos, a estar aquí, bueno, darlle e... información a nosos soñantes de dese de teu traballo tan importante? É de paso, é de paso, endulzarnos os oídos con el. Mel de Navia, acabame de decir precisamente Armando, non? Sí. sí, de Navia, sí. A, Hay alguna... O bueno, traballo máis importante fano as abellas. Claro, <risa> claro, claro. claro. Pero a recolección é túa, si, si un... Sí, o, o envasado e a recolección, sí. Y bueno, e... Y... Y yo te las contentas. Exactamente, ¿no? claro. Te, te la vida más fácil. Yo te sí, cuidado. Yo sí. te lo cuidado de de, de las, precisamente é sí, eh, eh, eh, sí, moi importante porque si no, importante, sí. si no se non se non se coidan ben como debido por pues seguro que despois tampouco producen. Claro. A verdade queríamos dicirlles aos nosos axentes seguro que o faremos que, que ti nos axudaras a darlles a, a comunicarlles onde, onde se poden poñer para poder eh, comprobar cual é o teu traballo. Teñen hai algunha páxina no, no Facebook ou algún algunha páxina sí, Eh, tengo una página de Facebook, pero a nivel personal, José Luis Pérez Fernández. Sí, sí. Y sí, tengo sí. una página web eh casapríncipe.com, uh -huh. que está sin actualizar. A ver si tengo tiempo y le eh, ah, la información sí. más actualizada. Sí, sí. Eh, Bueno, pero eh, sí. por por por ejemplo, como acabas de decirnos ahora no no José Luis Pérez Fernández puedense poner para, para para ponerse en contacto contigo, ¿no? Sí, sí. Si, sí, non sei, sé, bueno, aí non hai teléfono, na página web, bueno, sino que sí, está o teléfono. Si, sí, si, sí, no, si. Sí, no, sí, ¿no? ah, Despois ah, decímulo, claro que, sí, sí, vale, pues que es... si. Si non, na página web, está o meu teléfono. Non teño no, non teño venta directa outra vez da página, pero bueno, está o sí, sí, sí, sí, contacto sí. por WhatsApp, por cualquier... Uh -huh. De cualquier forma, si. Sí. Vale. Eh, eu quirexe preguntar, cantos anos levas recoléndomelo? Bueno, eu, fazendo me cargo así das abellas, isto é, bueno, era por aquí, en todas as aldeas, en todas as casas, de sempre foi tradición uh -huh. termel para autoconsumo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, para y cuando cando o que sobraba, pues, se regalaba o se vendía. Sí, sí, sí. Claro, sí, bueno, sí. Era un bon regalo. Hombre, e un... tanto. <risa> y, <risa> si, y sigue sendo. E <risa> sí, claro. sigue sendo. E sigue sendo, e tanto. Sigue sendo sí. máis fácil regalar o que <risa> Sí, sí. é bueno, vale. eh, eh, pero pero compre, no, digo que compre botárlle cariño eh, e muitísimo traballo para poder ser un bon apicultor, polo sí. menos para, non sei, sé, se si unha persoa non non quere, non, non, non disfruta precisamente coas propias abellas, tampouco el eh, é capaz de levar adiante radeante. Ah, no, ti man pican se si non disfrutas de claro. de tanta forma, pues. Claro. Exactamente. No, levo, pues, sete oito anos facéndome cargo uh -huh. das, das abellas, bueno, eu, con a xuda de meu mamá tamén uh -huh. Fálame, foi... tens moitas no, no, Bueno, ahora mismo teño sobre cem, que xa, bueno como non me dedico solo a eso xa son sí. bastantes para traballo, sí, sí, porque sí. é mellor ter menos y ben atendidas que... eh, É, exactamente non, sí, non é, sí, Claro, non, pode, non, non se pode ter máis das que se pode atender sino... eh, En, en a montaña, non? Si, sí, teño algúnas eh, eu son de que está, por todo, del núcleo de Navia Suarna, que es a prueba. Sí, a prueba de Suarna, sí señor, vénsele dónde está. Eh, eh, Tenho ahí, en la miña parroquia, tengo allí un colmenar, tengo otro, que está en un sitio muy buen también, de, en, en la parroquia de Muñiz, tengo ah, sí. un amigo en una finca, tal, que sí, me sí, distingue a despalí, y, y, y tengo Rafón, que era un buen sitio. Sí, sí, además passas por a carretera que vende... de eh, vaya, pues, sí, que que ves da la navia, que vende de Piornedo e todo eso, que ves da la e deise de frente o curtiño. Ah, que ten un curtiño. Si, sí, si, sí, si. Sí, sí. sí. no, sí. pero despois teño outro eh, que me cede unha, eh, teño outro en, en Muriedos de Rado. Ah, en Muriedos de Rado. Uh -huh. ali arriba a moi cerca de entre, entre Muriedos e Pandozarco, que é unha braña. Si, si, señor. chegadiño hasta 5 ou 6 km do do Porto d'Ancares. Si, sí, si, sí, si. Sí, sí. E ese cedeu unha familia ali de Molles de Rao da casa uh -huh. Talcelo. Si. Sí. E estou moi agradecido hombre, por o... Que me ponía moita ilusión era, e eu creo que ele está facendo ilusión tamén que le uh -huh. conserve, que se... O mellor para conservar unha cosa é usala, claro. Claro, claro empregarle. Te que, que empregalo se sí, porque se non o empregas pois pues... Medran los castiñeiros y los ah, carballos claro, dentro. Claro, sí, no, ahí se va caiendo. Claro, <risa> eh, y las paredes, paredes van caiendo, además están claro. muy, muy bien feitos. Porque ahí por Castela, por Obierto, por ahí llaman esas albarizas, me parece. Sí, por aquí hay en alguna zona en Galicia también llaman albarizas. Sí. Mm -hmm. Eso... O Cortín. Eh, o Cortín es eh, eh una... Mm, forma de, de, sí, de cuidar sí. mellor as as abellas porque ademais e si non poden entrar os outros animais sí. nin, nin poden sí, bueno, son esas, os os estas estas construcións circulares de pedra. Sí, sí. Están en zonas de onde onde onde agora volve ateroso, ou sí, sí. oso volve a súa zona, e Claro. E era zonas de, por donde estaba o oso e era a forma que tiñan de de as dous. De outros animales non, non hai moito problema co, co as, as colmenas pero, sí, sí, porque sí. encima as colmenas tamén antes estaban en sitios ahora tratamos sí. de poñeras en sitios máis sí, sí, sí, con sí. mellor acceso e tal, eh. claro e que che, uh -huh. che entre o... o e eh, no, a maneira Que entres de... cun coche ou con algo cerca delas porque claro, claro ahora... Porque, pre, por exemplo, pre poñeres, eh, pre facer la mel... En vosoutos transportáis ou leváis unha máquina esa que circula todo arrededora con toda a forza? Si, sí, claro, no, bueno, esos non, esos eso tá. Sí, claro, sim. Tá almacén. Ah, Tedes nun almacén, ides buscalos sí. paneis. Eh, sí, é. É eh, eh, eh, eh, ah. sí, por... a puñela, é a puñela xaia Si a forma antes, era unha ben feita dun tronco, ben feita despois máis adiante de sí. con tablas, era unha uh -huh. Un, un trobo trovo que chamamos eh, sí, ten, trobo, sí. Nombres, ¿sí? E era, fijo, aí sí. metías o en sea, as abellas construían a socera. Sí, sí, sí. E iso non o transportabas. O único días era quitar, cortar un pouco de esa ceda. Sí, sí. De, con mel elevabas a cera, como sí, sí, sí, sí, pota, sí. o tado levabas a casa, claro, por eso. Sí aunque as colmenas estuveran un sitio de difícil acceso, uh -huh. ao final ibas a acoller un par de, de, de kilos ou, ou tres de cada colmena. Entonces, sí, sí, sí. Tampouco sí. era... Tampoco Pero era... ahora facemos unha caixa donde, que chamamos a caixa de cría, é unha sí, caixa sí. cuadrada, como serían as colmenas, uh -huh. donde las crían e se reproducen e fanto todo o tal, e uh -huh. como... Y es, pues, nos ponemos un marco, unhos cuadros con cera, que son móviles, uh -huh. donde, uh -huh. las, do, do, donde las... donde las donde las La tira para hacer para para cría para meter a ome a edad. Uh -huh. Pero como teño unas facilidades, ellas siempre siempre trabajan a sobrar. Claro. A sobrar. Entonces ponemos por arriba de esas outra outra ah, otra, otra, otra alzada tal... como lle chama. Alzas. Sí, sí. Uh -huh. Donde las como tenemos como como hay cantidad y hay flor de floración, si hay uh -huh. si si teñen espacio siguen metiendo mer, siguen... Mm, claro, sí, Y sí. ese sobrante es lo que nosotros aproveitamos. Ah, muy Entonces bien. Entonces levámonos cuando vamos a, a, a esmergar o a castrar, como se llaman en algunos sitios, sí. lo que hacemos es elevar a uh, esas alzas. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien, sí. muy bien. Después, eh... Entonces claro, esas altas Es una alta de esas pesa pues están Hombre, y tanto que pesa eh, eh, Supongo que ten que pesar Que yo nunca, vaya, yo de eso nunca fixen Porque aparte que son elérgico Pues <risa> pues nunca fixen de ese trabajo Porque sí. son elérgico Hasta comer Vaya, bueno, continuamos. Entón. Joa, vaya. É unha mágoa, non? Sí, Porque, pero ya, de vez en cuando meto o dedo, eh? é? Me é, é, é, difícil, é difícil de que eso ocurra, pero bueno, o, o paso é que hai que ter cocheitinho, lógicamente sí. non todo o mundo eh... pode aguantar precisamente o veleno, do, o veleno do, do, das abellas, que, sin embargo, emprégase para eh, moitísimos remedios, sí. algúns deles moi relacionados precisamente co... <coughs> con doenças do, sí. do do do maiores, sí, non? Sí, sí, sí, Con un caso de, de tal que me foi bien con una problema de espalda, que de unos dolores muy ¿no? sí, sí, sí, y sí, sí, él sí. me dice que, que, que gracias A, a, as bueno, as abellas sí, eh? As picaduras das abellas As picaduras claro. das abellas eh, pues, sí. pues, Son capaces de, senar, de, de, de sanar pois pues, pues, O lumbago, por exemplo Hai eh... sí, sí. uh -huh. bueno. eh, eh, onde ten as colmeas Hai moita uz, moita carpanza Carqueixas Que eu digo sempre que son da terra da Carqueixa E eh... é... Eh, tamén de castiñeiros carballos e outras especies non? por iso poso en sí, las... a, a, a flor aquí máis máis que máis predomina por, por vas, por un, na, na zona que vos teño é o castaño o castaño é bueno, a silicace sobre a úz negra, a blanca, a mm -hmm. carpanza tal, todo isto que diferenciai dunha mela ou outra? Vaya, dun tipo de, de árbores ou O de especies que haiga por aí naturais? A diferencia é o sabor hai un pouco o sabor, o, o, o, o, sabor, o, mm -hmm. o castaño máis máis dulce ah. e o... E a cor tamén, non? A cor, a cor un poquinho máis oscura eh, Bueno, pero é eh, que é claro, tamén despois de, un, unhas veces sale a ver, si, mira, imagínate to, eh, todas esas, pois pues, a mellor unha colmena colles dúas altas, tres altas depende mm -hmm. do, do... bueno, melles altas eh? nosotros traballamos con unhas altas pequenas para que pesen menos si, si, si son eh entonces quando como recolles todo xunto ao final vas sí. a mezclar o castaño. Si. Sí. Que tira mellor na primeira fase entrou a a a uz, sí. eh, de, pues, a us. Si. a florescer o castaño, empezan un pouco de castaño, despois empezan outras eh, tipos de uces, a carpanza, o a batal, a florescer. Uh -huh. Vas a mezclando todo. Claro, depende de si a floración foi mellor Ou, ou sí. cando floreceu o castaño Ou choveu ou tal Poderon meter menos sí. Vai cambiando o É como se si mezclamos Se si botamos un pouco de café no leite e tal eh. Pois pues vai quedar máis, bla, máis claro, máis oscuro Dependendo sí, exactamente. da sí. cantidad de unha de outra E os sabores, claro, tamén vai a ser Se si predomina máis a sí, sí. A carpanza, por exemplo, é moi amarga sí, Pero se sí. si, si, si a cantidad é moi pequena Pois pues, Non se sí, ah, nota sí. no, pero... Por iso eh... se di que eh, a, a, a, Se lle dice un, A unha rabacinha Te pelo como, a, como a mel como De, de mel. cor de mel É <ríe> <Sí. Bueno. risa> ah. no, se... oscuro Normalmente na montaña é oscuro claro. sí, Pero bueno, o de castaño exemplo, Non é... No es oscuro, oscuro. Sí, es eh, sí. más bien un, un ámbar así. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, depende de, de, de, de, de, de, claro, de, de, de, de cómo seña el porcentaje de unas, de unas flores o dos. Eso, ah, claro. color caoba. <risa> <ríe> bueno, José Luis... Y después eh, hacemos también monofloral. Sí. sí. sí también... Claro, para, sacar, para sacar monofloral no es que seña de una, de una flor sola, que, <risa> claro, es es que es imposible. Pero sí. bueno, considera si hay unos Unhos porcentajes. Porcentajes, exactamente, sí. sí. Uh -huh. si e pues, se pasa dese porcentaxe pode-se considerar como... Eu teño de castaño e teño de... de queiroca, uh -huh. ou bueno, de... De uf. De uf, sí, de, sí, uf. de uf. Sí. A de uf é... Pero é me... un porcentaje, quero dicir, o mel, digamos, é o mesmo, uh -huh. as mesmas colmenas é o mesmo tal, só que buscas sí, sí. a época de floración e en que, pois, pues, uh, cando puxen a segunda alza, entrou o castaño. E pues, uh -huh. sacas esa se si sacas unhas cuantas alzas destas e ja, as ja, uh -huh. metes un, un, Súntes, un, un, un madurador a parte, vai uh -huh. salir a proporción máis alta. De... Claro que sí. uh -huh. eso es, eh, tamén, bueno, a parte da, a, a, a, as abellas producen moitas cousas, pero unha delas é eh, eh, mel, pero tamén o, o propóleo, eh, ta, tamén uh -huh. empregas. Si, o pero, sí, yo, yo polen. O polen. También, también no recolectas, ¿no? No, no, no, no de, de momento no, no recolecto. No, no, no recolecto. Es eh, más trabajo, claro que sí. Sí, sí. sí bueno, sí. hay que... Claro, hay que... Sí, sí, es sí. que bueno, claro, usted una... empezó como un... Como hobby. un xogo, una afición. Claro. un xogo, pero ahora, bueno, ahora gustaría me dedicarle más tiempo, pero también el trabajo... A ver, sí, bueno... Con... Sí, sí, sí, es, es bueno. lógico. A, a, a, a, a, a empregarse como un buen apicultor para poder de, sacarle todos los productos... Bueno, tengo entendido que hasta hay personas que se dedican a recoger, a, a precisamente... Mm, ...o veleno de las propias abellas. Sí, sí, sí. sí, sí. Que y bueno, también muy... hay gente que se dedica a vender, digamos, abellas. O que no, o eh, que no también, intenta. sí, sí. Claro, sí. Para, para enseñar para otros arpecultores, para otros... Sí, uh -huh. sí, sí. O voy a enseñar reinas y... Sí. Claro, depende del tiempo que tengas la dedicación y... Sí, sí bueno, claro. Pero claro. el mundo este engancha, porque... Sí. Es que son muy agradecidas también. Entonces, a ver cómo funcionan y cómo trabajan y cómo... Sí. Y... Claro. Son moi agradecidas. Gracias sí, moito, sí, sí. Son moi agradecidas. Pois, eu, decías iso do Beleno porque resulta que eh, te, entendín que hasta outro curso que tamén fan que, que hai algúns apicultores que tamén emprega é eh, a, a xalea real, non? Sí, Man, tamén. E outro... Ye, ye, eu dicí, referíame a eso do, do veleno Porque me parece que do Vaticano Estaban buscando un hache de, de personas Que pudieran, a, que pudieran sí. mandar eh, o sí. veleno Que se empregaba para moitísimas cosas sí. eh, Na farmacia precisamente Sei que é eh, unhos laboratorios Sei que é un, un du, du, dos elementos que, que, que trabalha moitísimo É moi ben pagado ademais Pero claro, sí. é, é dificilísimo de coñer sí. precisamente o veleno non. Sí, claro, claro É moi, é, moi, é, é moi difícil moi Oye, é, tamén es poñeis en algún sitio, non sei, en algún mercado, unha, eh, no, en, en, en, en, en, en, en eventos que a veces se faen pois por certas cidades, de cousas de delicatés e de esas sí, cousas Si, sí, feiras, otemo, estaba bebendo, bueno, bueno, aquí na había un supermercado, en en varias tiendas por aí en Santiago, en tal, en Lugo mm -hmm. en Barcelona, en algún sitio tamén, ahora mismo non sei a dirección nino, mm -hmm. porque, sí, sí. bueno, son xente de aquí que teñen ali negocios e me levan no? pues, mm -hmm. le levan o no verán cuando ven pouco ahora que me ven eso era outra que yo era ver si na página web os sí. puntos de venta y... exactamente por, por eso te pedía eh, que si tiñes algunha páxina para que algún dos nosos client, do, clientes entre comillas sí, nosos, o, o, o, os ointes si, si, clientes posibles por eso te digo sí. os nosos uh -huh. ointes e seguidores si querían poñarse en contacto contigo por en sitio determinado acaban de dicir que esta unha páxina partic particular e no Facebook José Luis Pérez Fernández que acabo de de mirar eh que bueno, poden che mirar aí algún mensaxe, algunha mensaxe, seguro que é a mellor tamén el ti é capaz de atenderlos. Sí, sí. Moi ben. Porque agora que falabas que había aquí en Barcelona tamén, agora que se me veu a, a memoria, o faiado da memoria, pois aí quen po casas, aquí mhm. en hospitalete tamén o lai. Sí, sí. Me Como capas como nos diseches no principio, no comezo, pois, eh, Mel da... da Casa do Príncipe. A Casa, príncipe. Casa, casa, príncipe, sí. casa ah, príncipe. casa Príncipe, Ah, moi ben, moi ben. Uh -huh. Pois eso, eh, a actualizala eh, eh sí. para que uh -huh. pues, os, os nosos ointes e seguidores pois pues, poidan conectarse contigo, claro que si. Si. Ademais ti que percorres por aí, pois pues, máis que seguro, máis que seguro que que máis dun che encarga mel, non? Claro. Si si, eh... si. Si. Ah, no, si, si, si que... si eu, eu é moito boca a boca, vamos, si. o, o, que... o boca a boca funciona moito. Si. Mm -hmm. Si é algo que vai. Si, si, si. Os pues nada, a casa príncipe eh, José Luis Pérez eh, José José Luis Pérez Fernández. Ahí Y sí, bueno, pues a ver si ven un un a, a, a actualizar esta página. Además, tengo compañero, bueno, para... porque <risa> faen fa un asociación que tenemos aquí en, bueno, aquí de todos asociados, el señor Iaga. Hmm, Hay unos, un concurso de, de, de, de meles. Sí. Ah. Y el año pasado gané un mio... una categoría de de, de mel melo de Castallo, de era un mío primer premio. premio. Ajá, y este o... año no no no de no de us. No, pois pues, recibimos por nombre pois pues, parabéns eh, para eh, felicitações para claro que si ou sea que demos cunha persoa xa premiada nese, nese aspecto do <risa> nese aspecto sí, o sí, señor pois álegrome moitísimo é seguro que hai outros menos tan pero bueno este como no sei quando iodan a irse por algo yo... claro é decir es é justo, por lo menos e no, no aparte gusto. de gustar que se si está precisamente reglado o fito o tibis, sí, que bueno, pertences claro, a unha asociación e sí. esa asociación ten, ten as reglas que, que corresponden para que eso se teñe en conta, pois pues, quer decirse que tú pues, levas adiante pois pues, un traballo moi moi importante que é darlle seriedade ao traballo que estás a fazer que é mellor poucas e uh -huh. poder no no poder no ter máis dos que se poden atender. Sí, sí, sí, no. É, é contraproducente, no. Que eu que vendi STI, pois eh, non, non, non se podía ademais, ademais, do, que, abarcar muito. Sí, además que mmm, por experiencia sei sí, que producen máis Eh, Unha ben cuidada E potente Que dúas sí, mal, sí. Ma, mal cuidadas si Non, é que ademais Se si están mal atendidas poden ter máis peligro O sea además, mal... As enfermedades aparecen nun momento non sí. sí, sí, sí. Si E eh... se antes ben cuidada Pois pues, as enfermedades son fáciles de, de erradicar E esa bella velotina Ou como que fan Que a veces hai que chamar astos bombeiros Para sacar no, dos árboles No por aí ainda, ainda non ten atacado Non? Temo e xa xudo, eso na zona de costa é un, um, bueno, non sei como... Sí, é, é terrible. Como, siga, como siguen animados todavía. Sí, sí, sí. Por aquí sí, sí que está pero, non, bueno, o clima non xa xuda todavía. Supoño sí. que se irá adaptando, pero bueno. Sí. A ver, como, como vamos detrás iremos copiando dos que, dos que xa levan anos. Eh, dos, esa, poniendo ya bueno, unha no, trampa... En, dizer, non é algo que nos preocupa por esta zona, aunque uh -huh. si a conocemos eh, a veces algún hai, pero... Hai que ter cuidadiño e poñerlle algunha trampa para que se ache si se se por aí, pois que é un pegagaño, non? Moi ben, moi ben. Eh, agradecemos eh, ti, por exemplo, non sei, libros de apicultura, te, eh máis que seguro que te ha asollado máis dun e de dous. <risas> ah, si, sí, si, sí, non, que eso é es moi importante. Documentación, bueno, sí. máis, si, sí, e eh, bueno, ir a asistir a cursos e uh -huh. a ¿Eh? Sí. A reuniones de... De, de, de, de la propia asociación, por, ¿no? de hablar de abellas y todo... Mm -hmm. de, de, de todo aprender, sí, claro. y aprende. Y bueno, y, y cursos. Y, ya, y, cursos, pues, que, y a propia por, asociación, seguro que hubo sí, sí, también muchas facilidades, ¿no? Pues, sí, sí. sí. sí. Eh, eso, eso es... La formación es lo más importante. Mm -hmm. Que siempre estés... Que lo que, que más sabe se formando y sigue Bien. experimentando y sigue sí eh, teniendo errores a veces. Sí. Sí, bueno, eh, porque o vamos, te... o que funciona un día o, o con una, no funciona con otra. Y, sí. y bueno, cada uno tiene que adaptarse también a lo que decimos. O tiempo que tiene, sí, sí, pues sí. o, mane, o manejo que tiene diferente también. de alguien que puede ir solo el fin de semana o que puede ir en cualquier momento. Mm -hmm. Pero y, bueno, además... tiene que, que adaptarse a ese manejo y hacer lo mejor posible, claro. Sí, también sí, sí. E, e, e recoller pois cousa, as modernidades Que aparecen de vez en cuando eh, Cosas importantes sí, sí. Que, que Axudan precisamente para a recolección yo, E ter mellor forma de, de, de Empregálas Acordome claro. de que sendo cativo pues, pues, Meu pai si pues, sí que tamén se dedicaba a eso de tal, Pero non sabía o que era de cantar E entonces agora a, a, a xente Cando recolle o mel pues, Sabe que a eso hai que decantalo Porque senón ten moitísimos desperdicios e Claro cosas, E son bueno, é unha cousa importantísima na, sí, na sí. recolección, non? Si, si, bueno, es, claro, uh -huh. segunos recolles, pero bueno, en, bueno, se dá unha semana, dúas semanas, uh -huh. todos, os, todos os tal, por, van subindo, vanse quedando... Ah, si, eses pousos que van... Bueno, ahora está... tamén queda máis filtrado quando cuando, claro. cuando, cuando recolles, tamén ten menos impuestos, pero bueno. Sí, sí. Pero, se... pero al final son trozos de cera, trozos de tal... Sí. Algún ronado de abella... <risa> pero... Pero bueno... Siempre le canta... Porque aunque el envase se lo metas en un carro... Si no, sí, sí. Si no le antes... Va a ir a cantar después... Después, eh. eh, sí... Bueno, com, como, como se suele decir culinariamente... Cando faz un cocido, tamén se desgrasa. E mel tamén hai que quitar eso que ven por encima, que despues vai saindo para arriba. Sí, bueno, no, a ver, na, no, no tarro non teria por aquí, ya, que ir, xa. Xa, por eso. Non no meternos máis duradourantes que... de Entonces... o... Eu quero dicir, cando se pon no depósito, por exemplo... Ah, sí, sí, en sí, sí, una... claro. Yo... Yo una cosa que también es muy importante decir yo a los sus 20 eh, seguidores es eh, que eh, o eh, si cristaliza es eh, bomel. Yo mel que nunca sí, que, cristaliza, hay que empezar a desconfiar de él. Sí. Omel, se, omel, se, omel, siempre cristaliza, sí. Sí, sí, sí, ¿ves? Cuando no es no, no, no, no, porque por el frío se congele. O... Sí, sí, sí. Eh por la diferencia de tu... o mel tiende a cristalizar, cristaliza la colmena, cristaliza sí. En... Sí notar o mesmo cando baixan as temperaturas quando vai son os 13-14 grados é o propio para que me mal cristalice sí, sí, non claro. no, é mellor porque vai a, sí, sí, a temperaturas sí. moi baixas se pasa que, bueno, non está adentro cando, como tens no almacén cando fora hai menos 3 grados uh -huh. aí tens 14 sí. cando tens na casa 14 grados xa vai 3 sí. no. claro. sí, sí, pero non é porque non é por, bueno, non é por sí, É é unha Pero, claro. forma de conservación que o propio mel sí, ten, verdad? Sí, sí. Claro. Non é precisamente de, de, de, de, de, de contaminación, senón sí, que, no, claro. que é, é, é un digamos un detalle de, de conservación da propia mel, que non sí. bueno, particularidade, sí, non ¿no? sí, sí. Si, que si ten que despois se o queres si, si, Empregar. si como un barro e cristalizou. Mhm. Uh -huh. no, no, no. si, si volvemos a calentar al baño María. Al baño o... María, sí, sí, claro. Pero bueno, no debería de, de... no debería hervir el agua, por ejemplo, que yo ah, ah, como claro, que... claro, claro. sí, sobre sí. 30 grados o así, porque pues si, está y si, E porque se colle moita temperatura perde propiedade Perde propiedade, ah, exactamente Se si eh, vas, sí. si, si, si, si vas a comer ao momento si vas a meter un par de cucharadas Se si as quentes e si xa comes ao momento ¿no? sí, Pero se queda, si queda notarro, ejemplo, no tarro Por exemplo, no leite claro. sí, por, ah. por, <ríe> Como un xarope Caray. Claro, para, para puñer no leite hai xente que o busca cristalizado precisamente Porque sí. non é <ríe> molesto Non no mancha Claro, ah, no. claro, no Sí, sí, sí Non se verte tan fácilmente Después hai outra cousa Que tamén tedes que ten os curtiños moi ben cuidados Para que esas ervas que salen polo medio Que non que no medren Para que as abellas ah, claro, tamén sí. vaian ben E a propia persona que vai atendelas mm. Claro, claro, sí E bueno, eu pues, pastoro agora Sí. Eléctrico para que vosotros no nos... No, no nos acerque mucho. Claro. <risa> pues... Muy bien, muy bien, José Luis. José Luis, esto, esto fue, vamos, a aprender de comer un mel de verdad. Eh, eh, ¿Te has previsto vivir por aquí en alguna ocasión? Pues no. Ainda no. Me no gustaría... No que No, bueno, estuve en por... estuve en No, digocho porque aquí hai, por exemplo, unha feira, unha feira en A feira da alimentación e hai unha feira aquí en en San Boy, a feira da Purísima. Eh, bueno, hai exposición de todos os sí, produtos, sí, de sí. muitísimos produtos e o concello facilita a sí. aos sí, sí, sí. expositores a posibilidade de, de facelo na, na rúa mesmo, no. Sí, hai un... sí, sí, sí. Pois pues, Pois, eh, nada, un, un riconcillo pequeno. Pequeniño están, eh, seguro que é o mellor todos os que se acheguen por aquí. E que ti xe pois. se, seguro que estás acostumado a participar nalgúna feira que útil, non? Sí, eu te, sí, nalgúna no? no, feira, si tos, sí. Sí, sí, pois... Nada, ver... unha dis disculpa para ir a para pasar unha semana. Claro, por exemplo, moitos amigos e familiares, Pois sí, pues nada, a na, ver se algún día te vemos aí que por San Boi na Feira da Purísima. Na próxima ocasión, eso, apúntate á Feira da Purísima que seguro que vas a disfrutar e ademais terás moi boa clientela porque Desde a de cantidad de xente que se reúne aquí durante estes tres ou 4 días é, é grandiosa. Ademais, mira, ademais que cun que sea mel galega e encima de nada. Claro. Eso boa. Seguro. Pois pues ben, pois pues me apunto si... Venga, <risa> Claro, un experta grande. Se non como xa tes o contacto, pregúntanos a nós. Moi ben. Vale. Vale, que fechas eh? a, as datas son es, es, son obras estes días. Este eh? ano será de 6 a 9, uh -huh. dos do día uh -huh. do 6 ao día a Hasta ah, 9. día 9, si, sí, este vale. ano pero por ano que ven, que máis ou menos ven caindo nas mesmas datas... Sí, para... A feira de Príncipe é o 8 de Decembro, non? Sí. E entón, pois, bueno... Que... Sí, bueno, buscaduzcarán o fin de semana para, eh, eso, para completar o 10. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero, bueno, con, vale. tem... con tempo podemos eh, intentar co coordinar para que dar xos contactos correspondientes e que ti podes partir para bueno. aquí nese, neste evento. E seguro que será unha experiencia máis, e o millor, pois, pues, sí, sí, sí, tamén sí, te sí, sirve sí, para... Tamén, a, dar a, dar a coñe, porque dar a conhecer o mel, dar a conhecer navia, dar a conhecer os ancares dar a conhecer todo moi ben, Xosé Luís que te agradecemos moitísimo o tempo que nos dedicatxe e eh, que te desexamos moitísimo éxito nese traballo que ti faz vale, pues nada, encantado cuando veigades, estou a disposición de <risa> pues, acordo, la casa, tiña Xosé Luís Casa Príncipe allá. seguirá tendo éxito seguro Deña, un aperta aperta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 ja setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en valententí. Baixamos un pouquinho esta música e eh, vamos, agora vamos falar de aceite, eh, vale. Xulio? Vale, vale, vale. Vámonos ir ali terras de Quiroga, Rivas do sil, en fin, este home coxe temolo constipado. Vaya, hombre. <risas> Tampouco constipadinho, porque os teus días andan arreu recollendo olivas eh, e entón, pois, claro, eh, que se fai frío, que se acaba, eh, en fin. Vale, ¿cómo se llama? Eh, Chámase Miguel Ángel Rodríguez. Eh, vamos a falar con él. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, eh, dedicarnos este minutos para falar de un producto de excelencia en, en Galicia. Porque... Producir melen ou digo producir aceite en Galicia ah, sí. é bastante difícil coa tempera, coas temperaturas e o tempo que estamos. Que te, debe ser nunha zona privilexiada, non? Bueno, eh, ante todo eh, é anedótico o desconocimiento que hai sobre a produción de aceite en Galicia. Galicia o norte de España sempre tuvo muitísimo aceite, a hasta... esa mm o Templo dos Reis Católicos sí. a zona a zona que nos encontramos non si existe un microclima especial pero eh, digamos que os olivos que hai que son centenarios, milenarios uh -huh. son eh, non a zona eh, que para situar a xente a desembocadura do río Vivei Uh -huh. Yo, sí, eh, o Valle que fai Quiroga Rivas de Xil eh, Chegaría hasta Xermitas uh -huh. E eh, eh, digo Xermitas porque eh, Nos perteneciamos á diócesis da Estorga uh -huh. eh, Como Apoyaron os templarios e eh, Non se cortou Nesta zona o Olivo uh -huh. No resto de Galicia eh, Si sí, houve un castigo eh, Si sí, foi eliminado o Olivo pero nesta zona sempre se mantuvo olivo como autoconsumo, eh? Non mm -hmm. non no é que agora xa un boom, que hai realmente hay un boom sobre o aceite gallego, pero mm -hmm. non, o sea, é un chiste a nivel de de litros, mm -hmm. digamos é un chiste co, co que pode ser por aí por, Jaén, en da que plantemos todo Galicia sí. non hai. Tal. Pero no noso caso é unha variedade única eh dentro que é registradas no Banco de Geoplasma, uh -huh. foron as, as últimas incorporacións. Uh -huh. eh, chámanse Brava e Mansa. Uh -huh. O de Brava e Mansa é eh, eh, un término local porque eh, vale o entender moi fácil. Unha maduraba eh, antes de vir o mal tempo, axiada, o xeada, o xeada, en noviembre, eh, en noviembre, digamos, a principio de noviembre, Eh, eh era eh, fácil de ripar, de variar, eh en uh mesureza, -huh. eh el eh, rendimiento es eh, superior. La otra es eh, muy mala uh -huh. de variar, más pequeña, eh viñaca se, dados con que antes cogían dosuelo o uh -huh. que iba cayendo o lo que variaba. Entonces, eh termino brava era como algo como ruin Como, mm. eh, mala, vamos, joder, sí, mala. por principio eh, contrario, sí. o aceite é excelente, unha aceite mm, mm, no eu poderei eu se non hai unha tese feita co nosa aceite, nosa feito unha por parte da Universidade de Vigo, Campus Ourense, de nutrición e alimentación, eh, eh, con cual se traballou con Córdoba e eh, con de Italia é eh, eh, un dormillo de aceites eh, a nivel mm, de compostos orgánicos e eh, eh, polifenóides que hai no mundo. Eh, variedades boas hai en todo o mundo. Aceite eh, pode ser fácil, muy bon aceite de cualquier variedad. Uh -huh. Esta variedad eh, o malo que ten con rendimiento é uh -huh. eh, moi baixo, pero a calidad é eh, moi alta. entonces uh -huh. non trai uns anos, a minha mulher e Diego apostamos por por un proxecto que sé, estamos moi orgullosos de que é eh, a recuperación do que era o autóctono é eh, eh, facelo dunha forma, o aceite dunha forma en, en unhas condicións uh -huh. eh, sanitarias e eh, eh, bueno, de maduración e eh, eh, falando por exemplo con como Gastróleum a nivel de España son un puntero en ¿no? el tema del aceite asesorándote con el más de maduración de, de recogida eh, es hacer un producto de la máxima calidad uh -huh. el eh, nuestro aceite eh, ahora eh, tomamos un convenio como, como dicen con la universidad eh, uh -huh. pero aparte de esos estudios eh, hoy en día está siendo empleado en un eh, ...nun ensayo clínico en 50 personas... ...esperemos que sean en el SEMP, que ven, en Hospital de Orense... Eh, ...temas de... ...de... ...nutrición... Eh, ...temas pues, de colesterol, eh, todo sí. esto... ...entonces, uh -huh. es un aceite que... ...ten unas propiedades... Eh, ...únicas... ...no se sabe por lo es sí, sí. ...o la variedad o por la tierra... Uh -huh. ajá, ajá. Eh, ...entonces... A raíz disto, pois nos montamos unha pequena almazara eh, para facer zumo, non aceite, porque uh -huh. hai que distinguir entre o que é un zumo de aceituna, que é aceituna recollida, seleccionada, uh -huh. mo moída, amaxao, a temperatura acelerada por amaxao, e centrifugado uh -huh. en, en frío. entonces que no lleva ningún tipo de ni talco ni Ahí. ningún producto químico que se puede, que están autorizados, ¿eh? mm -hmm. sí, ah, sí, realmente. Sí. Pero esto es, digamos, un zumo. Eh, zumos haylos muy buenos en toda España, pero claro, no tiene nada que ver eh, o, o conseguir hacer un, un zumo de aceituna 100% natural mm -hmm. con aceite de un digamos de un supermercado. Hm, sí, claro. Eh, Estamos hablando que para, nos pasa a ser un litro de este aceite, utilizamos de 11 a las 7 kilos de aceituna. ¡Caray! A... Oh, bueno. <laughs> ¡Claro, claro, claro! claro. Eh, Recoller eh, aceituna en olivos milenarios que están... Uh -huh. eh, eh, si te algún conocimiento de la ribera Sacra, de sí. eh, eh, los eh, lo Montes de Caurel, Uh -huh. claro, eh, Sabes que As inclinacións dos paredos sí. É moi difícil a recollida E os é olivos milenarios uh -huh. Están un aquí Outro ali eh, sí, sí. Ten 20 xuntos eh, Dos nutra parcela eh, Claro, moi dispersos É moi difícil a recollida Non é como, como se foran plantacións uh -huh. Novas Donde tú recollés sí, bueno, sí, sí, sí. Unha, unha pola mecánica Entónces, eh, é algo único eh, por a variedad, por a formas de recollida mm -hmm. por a forma de... Bueno, hai moi poquinho. Moi poquinho, digamos, non é exactamente real. Cada casa, cada familia ten as suas oliveiras, entonces mm -hmm. o aceite queda nas propias casas. claro mm -hmm. Digamos, o, o mercado... o sale muy poco porque hay gente muy poca gente que como Dios. no, que nos dedicamos a recuperar olivos de ocho, tres mil mil y olivos milenarios Caray. <risa> claro, entonces uh -huh. eh, pero lo curioso de es que de mil y olivos milenarios eh, pues, eh, igual se ha permitido en todos los litros mil o sea, ah, eh, claro. claro. sí, sí y <risa> eh, eh, otra gente pues... con cincuenta olivos, cien olivos hai tantos litros como tú e sí. variedades destas que sí, sí, sí. producen moito, no? entonces Entónces, <coughs> eh, é peculiado sea, sí, sí, sí. eh, eh, como vos describiría o noso aceite é un dos tres aceites do mundo que cambian en boca, uh -huh. primeiro é suave, despois é amargo uh -huh. despois é intenso despois picante uh -huh e volve a ser suave. Uh -huh. o se está eh, falsificando moito, vendendo, digamos, eh, aceite como autóctono galego, uh -huh. sendo mezclas, ocupadas de alguma variedade picante con outras suave pero eh, a xente que sepa co aceite autóctono, realmente, o autóctono galego cambia en boca. Uh -huh. non, uh -huh. eh, non, non é picante desde o principio, nente deixa, ao final, se te ten que quedar a súbida. En da que sea moi picante, mm -hmm. cambia. Non se no deixa, digamos, se se picante dunha cornicabra ou dun picual. Sí, sí, sí, ou dun... sí, sí, sí. Eh, unha pregunta, entonces vos embarcastes vos nesa empresa vos pues, tamén creando unha almazara, unha recolleita especial e ademais eso, recuperando eses eh, olivos centenarios. Tentes alguna página, algún sitio onde os nosos eh, oíntes e seguidores poidan dirixirse para poder pedirvos eh, ou mercarnos algunha cousa? De, de momento, de momento, non nos fixemos porque, eh, vamos a ver, eh, La producción es reducida, es, es, es reducida eh, estaba absorbiendo, digamos, eh, sanidad, eh, mm. la universidad, mm. ya, ya eh, dedicábamos a hacer de productos sí. ecológicos en Galicia. Sí mm. vamos a hacer una página porque la gente lo demanda, pero sí. eh, haber escrito antes una página, eh, creando expectativas, mm. antes de tener el producto, porque sí, hay mucha gente que Da, eh, un marketing ten unhas páginas brutales e despois mm. resulta que non ten olivos claro. eh, é, é curioso <risas> sí, e, señor, sí. neste caso nos empezamos por recuperar eh, sí. empezamos a recuperar os olivos despois mm -hmm. eh, montamos a almazaga mm. e agora seguimos ampliando o, o Digamos, eh, a recuperación. Uh -huh. A recuperación do autóctono leva moito tempo. Non é claro. chegar e desbrozar algo. Uh -huh. Recuperar un árbol leva de sanos. Sí, no, sí. sí. má limpeza, unha... Um, sí, porque sí, claro, date, claro. Con, date conta que son árboles eh, terrenos que igual levan cen anos ou sí, están perdidos ou máis. Sí, sí. Entón, sí. primero é chegar eles. Uh -huh. Uh -huh. Chegar ele significa eh, desbrozar igual... Eh, e podar, pues, sí. E, etarias, etarias, dispois, pues, as podas teñen sí. que ser unhas podas moi agresivas. Claro, eh, claro. Porque son, son árboles que igual teñen pues, 12 ou 13 metros de altura e non son viables claro. eh, a recollida. Sí, Entonces, sí. Eh, eh, Entónces, é unha poda bastante agresiva para que vuelva a reventar, dispuesta es que volvés a hacer el árbol. Claro. El, el tal, entonces eh, muchas veces eh, sobre todo en España gallega para la recuperación de autóctono como si sí. fuera sí. algo muy fácil, sí, pero sí, sí. Sí, <risa> sí, sí, <risa> Pero no es tan fácil. <risa> no, no es muy no es nada fácil, no sí. es nada fácil porque a, aparte tenemos un problema eh, que o ciervo allí, sí. o cabalí. Sí, el ciervo. Eh o o si algo x es pues bueno sí nada comeche si se morde o, o retoño novo pues se infecta claro, o sí. árbol con enfermedades es sí, muy claro. malo de, de tratar eh bueno son son Tra eh, traballo que hai que levar e, Di, e pasar por ir. É dificultoso, eh? ademais, claro sí, que sí. sí. Eso, sí, eso sí. é moi moi importante. Por certo, eu quero facer unha pregunta pessoal. Linas Hermitas, eu coñecía coñecín aquilo porque estive vivindo perto alí en Viana do Bolo durante un tempo. A eh, vos... Nas Ermitas eh, existía tamén unha almazara, bol, por lo menos un muiño que eu sepa, saía que, que, que dependía do, do, do seminario, me parece. Do seminario, si, sí, pero eu que pois comentaba. Sí. As Ermitas eh, era o seminario da diócese de Astorga. Da sí, sí. entonces eh, todo o olivar que quedou hmm. eh, nesta zona era das casas grandes eh el eh, eh, semin... eh, eh, seminario, claro, en doscuras, en doscuras, da xente pois pues, que apoyou nesse momento mm -hmm. pois pues, os sí. templarios. Claro, entonces claro. eh esto es tan fácil como tirar un poquín de, de historia o por sí, qué o por qué toda zona es eh, Gracias al termite, que, sí, que claro. no se confunda ahora a gente sí. que diga que quiroga o lo decir. No, no, esto tengo un xeu porqué. Dices, sí. eh, en día no lo vuelvo viviendo hace ocho años. Caray, ah, <risa> caray, Miguel Ángel. Sí, sí, sí. muy bien. Bueno, sí. pues... <coughs> Yo quería darle información a los oyentes por si acaso se quieren poner en contacto sí. contigo, Miguel Ancho, para poder, no sé, a lo eh, oh. inter, in, intercambiar opiniones o pedirse información o alguna cosa, ¿no? No hay eh, ninguna página. Eh, no, pero correo electrónico aceitesfigueiredo.com Vuelvo a repetir, por favor. Aceitesfigueiredo.com Aceites Sí, eh el teléfono, por pues, este, este sí, cinco, tres. Desde que estamos apagando, sí. Sí, cinco, oito, siete, oito, diez. Eh, no obstante, no pues, un, un mes, el eh, tal, sí, tenemos una página eh, con sí sí algo, sí. A, algo bien montado, pero... Eu creo que o máis importante era... Eh, a recuperación. Exacto. A recuperación, o chegar a sí, colocar o, o producto, o sí. chegar a ir, por exemplo, a feria, a la feria, feria sí. e, uh -huh. alimentaria, faí tres anos, e ter un reconocimiento por parte do Centro de Aceite, uh -huh. ou estar invitado a ir ao salón grumé os últimos tres anos por parte do Ministerio vale. de Pesca e de Alimentación. O sea, algo ten o nosso sí. aceite. Algo Formalizar. Faen, Formalizar, sí. digamos, o, o, o traballo de investigación e o traballo histórico eh, que estás sí. levando a cabo, claro, claro. Sí, sí, sí. E eh, isto eh, sirve non que non se refleja só no meu, sino que... Todos eh, os demais eh, copiarán, eh, claro. Que a zona, uh -huh. a zona eh, está surgindo unha revolución co o tema do aceite. Uh -huh. Están pasando de colle aceituna uh -huh. eh, de cualquier maneira a facer un aceite Corriente a intentar, o sea o aceite que lle fago na almazara, mm. a xente, e, con os mesmos parámetros, e, e, igual que eu fago eu. Entón, mm -hmm. eh, te és unha parte de aprendizaje, a xente, o de aceitunha, que coxela un poquinho máis verde, mm. que coxela... Sí, sí, sí. Claro. Sea, Convertir, convertir o produto en algo que no que ti ¿Qué? estás facendo, es decir, dándolle a, a, a seriedade e a oportunidade que, que ten precisamente por, por que, ser comestible. o que por o sí. que el está facendo, claro, sí, claro. Sí, sí, sí, el... precisamente el... Aportando... Xa, que fa, xa que falamos, pois pues, precisamente pois pues, ainda hai poucos días que acabei pois pues, aceite, figueiredo. Desa... figueiredo. <risas> aceite e 100%, eh, 100 Figueiredo porque, vamos a ver eh, eh, era eh, buscar un nombre de, de almazada está dentro sí. dun, dun puebriño, dun, dun aldea pequeninha mm. non está nunha zona industrial entón eh, mm. sí, sí, sí. quixose desde o primer momento dar eh, digamos a, a cara do que o no sí, sí, sí. o, o que é un boom ahora sobre as plantacións que hai de tipo industrializada, ni nada, sino o que era o aceite da comarca, o que era o poder hacer un buen producto os vecinos uh -huh. a digamos o contorno, ya uh -huh. no un soloteo o o uh -huh. que a xente para que para crear un aveo, para hacer algo, non vale que só tú tenhas un producto, sino sí, sí. hai que que ter unha cultura sobre según so, hai unha cultura sobre o viño aquí espectacular, uh -huh. sobre o aceite, sí, si, sempre sin se fixo, pero sí. non se molestaba moito a xente en eh, sí. valorar o regionada. rural, en valorar o traballo que se eh, está facendo claro. para que iso teña eh, eh, eh, esa repercusión que lle compre precisamente a un, a, a un elemento de, de, de grande calidade, non é? Eh. Si, sí, si, sí, si, sí, a máxima. Aquí non buscamos letras, buscamos a máxima calidade. a máxima, sí, sí. A máxima A calidade vai é preñido da carga Eso sempre eh, casi en todos os produtos eh, eh, sobre todo eh, na alimentación é moi moi difícil que un produto que pagas millor de litros sea de máxima calidade entonces x sí. son eh, non se trata de porque nunca o sea o olivo milenario hai os que hai non non se poden inventar non no se poden inventar. De pues, quieras, sí. de, de esto, eh, as variedades pois plantar o que queiras, pero de isto é o que hai. Eh, non eh, hai outra cousa, sí, sí, así outra cousa. é sí. pues, eh, que eu comprei no precisamente en Sarria na, ¿Mm? na gasolineira. onde <risa> <risa> vai chegar? Si, sí, sí. sí, mira, eu sei que teño clientes que vènen aquí, eh, o sea, Mazaga, porque eh, este non es, último año, pienso, cobi, que eu tuve una serie de problemas sí. eh a entrevista dun e tal. Bueno, eh, bueno, eh, entonces no, nin ho gofeiras, digamos, sí. a al location sí, sí, sí. a uh -huh. a psicolóxica, verdad, uh -huh. a isto, sí. onde nos movíamos. Entonces, uh -huh. a gente tes unha clientela que ven e eh, se leva aceite, eh, pero que xa ¿Te perdes la pista? ¿Dónde acaba? Claro, claro. ¿Dónde, por dónde acaba? Nos tenemos estudiantes y estudiantes. Tiendas, eh, eh, restaurantes... Restaurantes, eh, claro, esto, lógico, hombre. Eh, sí, gente grumé... Sí, eh, sí, señor, sí, señor. Eh, eh, gente que trabaja en un espacio mal, eh, bueno. Vamos, poquillo a poquillo... Como, decía, como falábamos nun começo Ir pouco a pouco Porque non poñe o carro diante dos bois É xa que me refería Tú creas unha página web moi bonita Con as imágenes espectaculares sí. E eh, claro, eh, dá-se a entender Que tens miles de botellas sí. vender, eh, vender, antes, vender antes de ter Eso non se pode facer Non ¿no? eh, no, no, no, no. no, eh, Precisamente Fai tres anos en alimentaria tuve, eh, me pedían 4.000 botellas por po, po un mercado de ahí moi famoso, mm -hmm. e digo, pero se si, si non as teño, como vou <ríe> vender 4.000 botellas, sí, sí, exportadores sí, sí. Eh, que me piden o sea, o tema das 4.000 botellas, non sei por o que, ahora hai unha cadena, 4.000 botellas, pero digo, eu non te podio garantizar 4.000 claro, botellas, claro. Eh, eh, si non sei se si salen 4.000 botellas. Claro. Sí, Eu senhora. non podio rebeixar a calidade nin facer un cupaxe isto no, é no. 100% autóctono e eh, donde chegue, chegou eh, e nada máis ben, sí, sí, sí, Pois agradecerche moitísimo agradecemosche moitísimo Estos que minutos que... que botaches con nos outros e a nos sí. outros e vínos de lección tamén Si, sí, aprendizase, bueno, no, aprendizase. No É sé, unha filosofía que igual é un pouco descabellada ou loitar polo entorno é por un produto de máxima calidad e outra xente se está servindo de esto as partindo e tal uh -huh. pero bueno, a diferencia pues, onde, porque o, o teu aceite cambia en boca e no? sí, sí, sí. no? o outro non se é autóctono o que facemos nos cada claro. cual eh, ten que responder polo seu claro, claro Pois, moi pois, felicitarte polo traballo que estás a facer E esa recuperación ah, okay. de, de, de autóctona Seguro que levará adiante por te, te, te Terá moitísimos éxitos Agradecemos-che moitísimo A conversa que tivemos hoje contigo E como xa temos o contacto noutro momento intentaremos, pues intentaremos de A, a se, seguir a tua A, a tua trayectoria Pero, pues, pero amaz... Cando cu falamos a micro pechado A mi te dicho enderezo Pois Eso es mandarín, entonces ah, sí. pues a nosa almazar a, a tú almazara seguro que terá moitísimo éxito. Hombre, í baitelos. Tanto sí. gracias, muchas mo, gracias. Esperemos. No traballo temos muitísimo porque eh, vamos a ir, estuemos, trabajamos con a máquina de papacer pa eh a de calidad, non máquina industrial, sí, o sí, que podecía. Sí. Entonces a A demanda é tal desde que empezamos que eh, temos que traballar a 24, 36 horas seguidas, eh, <risas> pero ahora estamos tan tan agotados que temos que baixar o ritmo, no pues bueno, xa vai frenando o, o ora xa vai frenando a cantidad de cituna que entra a moer, uh -huh. pero é unha auténtica uh, locura porque sí. a xente quede, claro, coincide Muita cantidad en pouco uh, tempo a xente apresura non conta igual contigo. Claro. Pois aceitu chamete aí, te presionan e un estrés sí, total. Sí, sí. É algo que tal como facemos pues nada. Tu temos... ten de... que tens que nada ir eh, despaciillo, en... non te estresar sobre todo. Que leve la cosa, pues, sí, en sí. fin, como ha de escribir, porque si no, igual nos enfermas, ¿eh? Después, que hacemos? Bueno, eh, me, me pegó un aviso esta semana, que me pegó un trombo en una Caray. perna, ¿eh? pois pues cuidarse, sí. cuidarse moito. Coidase ¿Sí? moito. O <risa> mellor tamén con fregas de ese aceite figueredo pode ser <risa> moito. Pode ser un para ese trombo. <risa> e, tanto que si. Sí. <risa> Ta Na perta, una perta <risa> grande. Bueno, grande. Moitas grazas. Na gracias a ti. Na perta moi grande. Talos de a fame e me da cala. Que mala chispa vos mate. É xa hora da Bueno, Xulio, vamos... vamos Desistarlle des... des... que... unha, fer... que... unha, unha fermosa eh, semana a todos os nosos sonidos e seguidores que teñen unha ponte, unha coaduto perfecto que pase moi ben <ríe> que, que fagan o que queiran E <ríe> amigas e amigos que vamos gra... darlle a grazas como non noso compañeiro Fernando que se si non fora por ele isto non saía, pois, adiante moitas gracias, Fernando e como non o meu compañeiro Xolio moi boa tarde, Xolio que teñas unha boa ponte ou acuaduto <risas> moi acuaduto bueno, pois, amigas e amigos este que vos está a falar, pois, Armando Fernández que anoite seixo a vosso descanso e a rúa a vosa liberdade de coxovas que ven